Uh -huh. Já li, já li. Alô? Alô? Tá aqui, para ali... Que merda, né, cara? Ah, tá, de volta. Ah, uh, não. Pior que não. <risos> Tentem dar suas melhores risadas. <risos> eu nunca fiz isso Caramba, ele é um péssimo ator Mm-hmm. Thank you. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. you thought <laughs> Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. right here like, uh... Thank you. Thank uh. unha um, unha que caramba O que é agora? O que e... Mas aí, aí ela está te mentindo que ela sabe. a a a a Ha, ha, ha. E se tu acredita na tua mentira, ela continua sendo uma mentira? <risos> <risos> I <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ha, ha, ha. É. O problema é, o problema é teu também. <risos> pois é. <risos> e dito que você pretende ganhar de noite. -noite. <laughs> o famoso... O famoso eu O famoso diz que eu não tô. <risos> Por tinha baixo e meu? Que filho da mãe? Huh <laughs> Ha ha ha. I don't know. Thank <laughs> you. Pois é <risos> <risos> Mas é que as, pe as pessoas Mas... Só que, assim, ela, essa guria aceitou, mas tem, tem gente que gosta de ouvir uma mentira. Tipo, se tem gente que diz, ah, tu acha que eu boto essa foto? Aí ela diz, diz não, acho melhor não. Só foda se botar igual, tá? Tipo, ela quer que tu diga, pô, bota, lindo, tá linda tá gata, barriguinha sarada, tá? Tem gente que quer, quer que tu minta para ela, às vezes. Cara, uma vez, uma vez quando eu tava na escola, eu tinha um ela era meio gordinha, sabe? Mas ela não era pena, só era gordinha. E eu ficava zoando ela que ela era gordinha. Uma vez, o fala, uma vez um professor falou assim, pois é, que nos tempos antigos as mulheres davam aqueles roupão, aqueles vestidão, porque quanto mais gordinha a mulher fosse, mais bonita ela era, de família mais nova ela era, porque ela era família B e tal, pois é! Fulaninha seria uma gata naquela época <risos> aí Não, mas aí vem, vem o pior Não, mas depois eu fiquei com peso na consciência O pior aconteceu Aí um tempo depois uma amiga dela veio me dizer assim Ô John, fulaninha tá comendo e depois vomitando Porque ela disse que tu acha ela gorda Aí que que eu tive que fazer? Eu tava brincando eu, eu, ta eu, eu tava brincando Tu, tu é muito bonita Tu é linda Eu te acho linda assim jeito que tu é eu, Quando eu falo que tu é gordura, Eu tava brincando quente É sua amiga Sabe? Eu não te acho gorda Tipo, mais foi uma... Aí... <risos> <risos> <risos> mas daí Olha o seu olhento Não, mas daí depois ela tipo, Ela acreditou na mentirinha Dizendo que eu contei para ela que ela era bonita Ela era aí ela parou coisas. Mas no fundo ela sabia que ela era gorda É, mas daí era, era do bem daí, né? É, mas daí era uma mentira do bem, né? Cri-cri <risos> <risos> Ninguém faz isso, ninguém faz isso. Tipo. <risos> é. <risos> Então <risos> Então Então Então basear nisso A mentira depende do ponto de vista mm <laughs> Ai, meu Deus do céu! <risos> I don't know. Olha, olha, olha Eeeh, eeeh, eeeh Eeeh Ha <laughs> <laughs> ófaga <laughs> Dio oh, deus... E ai se o bago eu Ele faz, vários, ele faz vários testes, na verdade, ele diz, ah, vou botar a lã aqui, se molhar a lã e o resto ficar seco, é para mim. Ele bota lá, molha a lã resto fica seco. Mas não, vamos fazer o contrário aqui então agora, vamos fazer outro teste. Todo o resto ficar molhado e a lã ficar seca. Aí ele bota lá e fica. Puts, é eu mesmo. Pois <risos> Pois é. <risos> Ha ha ha. <laughs> mm-hmm. Thank you. I don't know. Thank you. Thank <laughs> you. tá, ah, mas aí aí tipo I don't know. É o dia do Loki. É porque o Loki é a deus da mentira. Mitologia Nórdica. Já ouviu? Não, sério. Mas não era uma piada, cara. Vamos <risos> brincar. <risos>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 Não sei cara, acho que é mentira sim. Thank you. Ai, cara... ha <laughs> e Aí volta, aí volta no negócio do registrar, tipo, aumentou o PIB e deu um emprego. Ele não tá mentindo, ele fez isso mesmo, só que ele tá omitindo todo o resto ruim que ele fez. aí vai do ponto de vista da pessoa. Ae, vai do ponto de vista da cara da pessoa. <risos> pois é, né? um <clears throat> <clears throat> What? <laughs> <laughs> <laughs> Ha ha ha. <clears throat> All right. Thank you. Thank you. Ah tá mentira né o cachorro tá aí <risos> ah <laughs> uh <laughs> <laughs> <laughs> Qual é que Facebook? <risos> Ou no nosso Facebook, facebook.com.br AriaFrente o no lob Okay. <laughs> haha <laughs> Eh, uh, no. de preferência eu só lá. Ah, a gente pode botar essa parte no começo? Tchau. Thank <laughs> you.